Shururim fësina u min sejati amalina Me jehdi illa u falamud illa lah Me yudhri il falahadija lah Ma shëdoen la ilahi illa Allah Ma shëdoen na Muhammeden Abduhuva Rasuluh Dhe zënërruar, vështëdhëm me liber në shikër përsem të emijes Në më të nlidhe me disa regullat të fësirit Dhe për para se të fillojnë mësimin dhe që të thëmë kjo më në rasësish sot Pash që kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo k dhe ajo që më mua pushtyp dhe do të ushtojmë në librari, domethënë shumë libra të mirë, domethënë që shiten. Jo fakat ke sisht, ato veti shësojnë vetë i, vet i shkelin parimin e të drejtave të lirë me këmbë. Domthonë, çfillë libri, po njërzit, që zot e kupton njerëzit, dhe ato që shësojnë të tjerë, normalisht duhet që librat që kundërshtojnë këtë parim, duhet mos i shësojnë më. Jo vetë shësin këta, por e shësin gjë ashtu bashkë me ato libra të zënbanit, të cilët hedhin poshtë parimin që tregoni votim mirë këtu vetë libër. Domthonë jë problem. Floshi jëm të imi të tentat. Tem në lidhje me kontradiktat që kanë pasur seleft në shpjegimin e Kur'anit. Dhe t'rëgoj jëm të imi ja, domthon çfarë lë kontradiktës kjo? Që ta keni parësuën fjalë kontradikt, kjo është fjalë që ne e përkthejmë ju shihni kontradikt, po në gjuhën arabe n ihtilaf. Ihtilaf në gjuhën arabe tamam tamam dom po të përpiqemi ta përkthejmë me, me kuptim më të parafurr do thotë mos rënë dakord. Mos rënë dakord ihtilaf dhe mosrënia e dakordës së lehve, do të thonë në, në shpjegimin e Kur'anit, nuk është aty lloji që mendojnë njerëzit, sepse mosrënia e dakord është dy lloje. Mosrënia e dakord do thotë, një njëri lloj është që të dy mendimet, të cilat nuk bien dakord janë të kundërta me njëra tjetrën. Të kundërta me njëra tjetrën, dhe mosrënia e dakord është kur të dy mendimet nuk kanë kundërtë me njëra tjetrën, por janë mendime ndryshe, të cilën nuk e hedhin poshtë mendimin tjetër. Nuk e hedhin poshtë mendimin tjetër. Çart, dëjmitë e mia tash i tregojnë që shumica e kontradikteve që kanë pasur ose mos mos përputhjeve që kanë pasur se levet në shpjegimin e Kuranit është prej këtij lloji, prej llojit të dytë, domethënë prej prej llojit që domethënë është kontradiktë sipërfaqësor, por jo e vërtetë. Pse sepse asnjë për dy mendime ose tre të mendime nuk e hedh poshtë mendimin tjetër, por janë mendime të cilat mund të përputhen njëri-tjetri dhe të bëhen një. Në tregon si funksionon ekologjia e thotë vetë mia. Mosprëputhjeve në, në tëfsirin të të të. e Kur'anit është pak atot. E megjithëse të thotë pas ndërsa kontradiktat e këtyre thotë në në ligjet e në ligjet e Islamit është janë më të shumta se në tëfsir, por do megjithëse të thotë shumica e këtyre mosprëputhjeve në tëfsir, ato janë në të vërtetë mosprëputhje e për lloj të që quhet mosprëputhje shumë llojshmërie, do të thotë llojshmëri mendimesh, por që kë kthehen në një mendim të vetëm. Nuk është shumëlojshmëri mendimesh, i hedhin poshtë njëra tjetrën. Kështu që shumëlojshmëri mendimesh ë, domthonë, e cila domthonë hedh poshtë llojin tjetër, edhe shumëlojshmëri mendimesh që nuk hedhë edhe se nuk hedh poshtë mendimin tjetër. Edhe Te Xalevët ka diskutuar këtë lloj, kjo lloj shumëlojshmëri që do të tregoj të të me shemb për ta kuptuar më qartë. Edhe thotë, kjo lloj kontradiktë që kanë pas Te Xalevët në shpjegimin e Kur'anit, ose mos përputhje, kjo është dy lloje. Dhe të dy llojet këndë të shteke mendime të, të cilat nuk hedhin poshtë njëri tjetrin, por janë përputhje me njëri tjetrin. Dhe pse quhen dy mendime. Po dhe këtu ka tregoni kë, me të njëjtën dy lloj lloj i parthur është që çdo njeri për isefve në shpjegimin e njëjti përmend një fjalë. E cila ajo fjalë në kuptim nuk është njëjtë me kuptimin e fjalës si përmendën përmend dikush tjetër në shpjegimin e njëjtit ajet, por ato në ide janë në njëjtë. Ose në thellësimi dalin në, në njëjtë. Edhe simboli sa, shembull, shembulli i emrave sinonime, që janë sinonime. Donë sinonime për shkak të themë shikon shikoni shikoni një kafsh, një spend. Dhe thotë ti fëmia, çfarë është ky orbab? Ti thos kësh gjelm. Edhe pyet një komshi, çfarë është ky? Edhe thotë ky është kaposh. Dhe pyeti personin tjetër, çfarë është ky? Do të thotë ky këndez. Fatis sot tre fjalë që thon këta, nuk janë njësoj. Mirë po, ideja e tyre është një dëgjësh, të jenë sinonimet. Edhe thotë një dëgjësh, shembull për shumë te këmrat e emrat që që ndodhen kanë janë kanë është një lloj ide për shumë një gjunë arabë që ka shumë emër, për shumë shpata. Shpata e gjunë arabe ka shumë emër. Një prej emrave është Sarim, një prej emrave është Muhammed, një prej emrave Seif. Ka don El Battar, janë ka disi lloj emrash. Edhe kur dikush pyet çfarë është kjo, një i thotë kjo është Sarim, ti i thotë Sarim, ti thotë Muhammed. Fatikisht, fjalët e tyre janë të ndryshme, por ajo që threqojnë ata është një ku një kuptim mëmand vërtet. Edhe pse lot vërtet fjala sarim në gjunë arabë është pa të qoftë felasarim, po pse është gjunë të sarim se felasara me gjunë arabë do të prët, prët. Do ka një lloj origjine tjetër nga nga nga nga fletë të tjera. Gjithashtu fjala betar, betar, betar në gjunë arabë do të takpusë diçka, por nuk është domosisi prjerë, ka, ka kuptim pak më ndrysh nga prjerë, kputja. Do kputet diçka kurse prjerë diçka tjetër. Prjerë do nuk rendon burgjë me kputja kupto domethën ti pret diçka më të vogël sesa kur menda progjuson diçka. Kupto një pjesë saj për shkur, kupton? Do të thënë që kanë disa dallime të vogla. Kjo është ideja, domethën që të dëshon tregonin te mia që ato fjalë ë kanë të njëjtën një ide, por kuptimet e tyre në origjinë kanë pak ndryshime për treguar disa, domethën kuptime të, të, të, të, të veçanta. Domethën në shembull i kësaj si punën e fjalës shpatë që njohen një gjundra be ka disa emra dhe çdo emër i kësaj i shpatës në të vërtetë të tregojnë një cilësit saj. Shemull të se më konkretë është të shemë e mërë të Allahus. Allah e më dhruar, ka shumë emra. e mërë. Të gjithë e mërë në të vërdin tijë, dhe më nëse thua Allah, ose Rahman, ose Rahim, ose Gafur, ose Tawab, i lutë Allahut. Kuli dhru Allah, dhru Rahman. Thuaj, lutë jo Allahut, ose lutë Rahmanit, e jem ma të dhru, me cilën e mërë të lutë, shfëleu les ma unë husën të tijë Emri Rahman A ka të njëti kuptim Emri si emri Allah ose emri të wab Jo, ja, s'ka një kuptim Të wab do të thot Parnu si topës Rahman do të më shiruas Kështu që këto dy emra Edhe pse këto Kuptimin e tyre Dhe më thënë E kanë të ndryshme në vetë vete Rahman do të thot dishka Të wab do të dishka Por ato janë sinonimin Aspektin që ato i përkasin Një qenje që është Allah subhanu taala Qenjes Të përhers Thodhë dhe më tëjmija dhe kondra dita e selevëve Në qërështjën e Shpigimit të disa e të mëkuarën orës Në shumitë në rastëve është këti loj Edhe të rëgoni një shemë më konkret për të seruar Thodhë Disa për selevëve për shumë ka më thonë të emë Të kë fjalla lot Omen a aradan dhikri Ku shërëgohet nga dhikri Nga dhikrim Ka më thon, thonë disa për selevëve nga dhikrim nga kurani Ka më thon kam thënë ku shërgoj nga dhikri dhe më dhënë nga përkujtimi Allahot. Fatish përkujtimi Allahot dhe Kur'ani e ndu i gjera në vetë vetën të ndryshme, por në përfundimë të janë një. Janë një. e një, përfundimë e një. Dhe pas e tërgojnë gjithë është në shëmë në tjetër më i qarë se kjë, është shëmë në i fjallës sëratë në mështëkim. Sëratë në mështëkim, në thotë nuk e trejtë. Se levë në kanë shpik Sëratë al-Mustëkhim, ishtë dinës sëratë al-Mustë, në uzo në rrugë e drejtë, kanë thënë disa prej se lefëve në uzo në rrugë e drejtë, dhe më thënë në uzo të Kurani, sëpse Kurani është rrugë e drejtë. Disa prej se lefëve kanë thënë rrugë e drejtë është islami. Disa prej tjerë kanë thënë suneti dhe gjëmati. Dhe fati kishë po të që që është me fëmëndin, ndështë the rrugë e drejt A ka qonë ndadin në, në në në në në thellëndim në këto tre mendimeve? S'ka kontradiktë. Edhe pse në të vërtetë Kurani është diçka, Islami, domosdhem po ta shpjegosh pa menihajshë diçka tjetër, edhe Sunneta e Xhamati janë pa menihajshë po ta shpjegosh diçka tjetër, por në thellëndime to janë një gjë vetme. Sepse Kurani është ai që ka shërruar Islamin. Islami është është ligjët që ka spirtuar Allahu që ndodhen në Kur'an. Edhe Sunneta e Xhamati janë shërruesi Kur'anit dhe vet zbatimin në realitet i Kur'anit fizë këto tre mendime dhe pse janë tre mendime? Po ti shikosh kanonin selevut, shikosh tafsirin e shoq Taberiu. Ka thënë mam Taberiu, "Siratul Mustaqim" kanë thënë selevët tre mendime. Ato nuk vërtet nuk kanë tre mendime. Ato tre mendime janë thjesht domosdën shëmbullojshmëri fjalësh, por në idetë një gjë e vetme. Në një gjë e vetme një, një, një ide, në një ide në thellësinë një gjë e vetme. Ky është lloji i parë thotë Ibn Taymija, ë i domosdën në kontradiktën e selevëve në shpjegimin e Kur'anit. Kurse lloji i dytë Gjithashtu u hynë të kyllojtë, të, të shumëdoj shmërija, cire nuk bjenë ndeshme me një atjetës si fjallë. Thotë është, do më dhënë që Allah e më dhëruar, ka si edhe një shembu, ka si edhe një shembu, do më dhënë një, një shkatë përgjishme, edhe se ne e fëtë shpjegojnë të ka jeti kuarënorë këtë fjallë të përgjishme me shembu i konkretë. Ky shembu i konkretë, nuk të thotë do më dhënë që vedhe në kjo shkuptimi fjall Shembull konkretë për më të thjesht për ta kuptuar njëjithësisht kuptimin e jetës. Pse nëse ti do të për, përmendesh për për një për çdo ide, për kuvizime, kjo mund të bëhet më vështirë për të kuptuar. Shembull, fotallojmë dhuratun Kur'an thonë: "E urathna el kitab alladhina istafayna min ibadina." Do thot ja të thotë ne i trashëgojmë librin robro që ne zgjodhëm. "Famin um dhalimul li nafsi ka pra të dy të që janë të padrejtë ndaj vetëve të tyre. Të o minum muktas ka pra të dy që janë mesatar, të mesëm. Omi në mësaj për këmbilë hara dhe ka për ty që janë të pareroj në veprat mira Thot e Sheholisam dhët që a i që i ka për patresive të stikush është është a i personi cili u e ka kryer të tyre të gjitha dhe ka shkelur haramet Kurse mok të sitë, mok të sitë, me së të arkushuat, është a i personi cili i kryen i kryen detyrat dhe largohen nga haramat, tash më i mirë se sa ai që ai gjë është i padritë vetësi, por i bën gjithë detyrat, nuk largohen nga gjithë haramat. Kurse mesatarit kryen gjithë detyrat dhe largohen nga gjithë haramat. Kurse ai personi si është pararojesh ai person i cili afrohet të kollaj me vepra të mira të pëlqyeshme mbasi ka kryer gjithë detyrat dhe mbasi i larguar nga gjithë haramat, largohet nga mëkruat. Ky është kuptimi është për kufizimi i përgjithshëm i gjërave këtyre fjalëve. Mirë, po tekse levot do shikosh Çataku jemi shpjegimin se kush quhet i pa drejt, ata jemi shpjegim me shembuj konkret. Pse? Sepse shembujt konkretë më thithën për të kuptuar populli. Për të kuptuar njerëz të thjeshtë, sepse një gjë dijetar, dijetar mund të kuptohet me fjalë të dhëllaja, kurse një i thjesht doshëm konkret për të kuptuar. Dhe ato thon, kur kanar tek e njëtë kur rojë të dhalli mullen e vsi, pra i që ka përpatisë vetes i thot. Fillim fare thot, ai person që është para heroi, që është i pari, është ai person i cili e fal namazin në fillim të kohës. Aj personi i cilës është mesotar, është ai që e fal namazin në, në, në mes të kohës dhe që është i padrejtësh ai personi i cilë e vonon namazin derën fund kohos, si në mazin në qindisja, der, të kohës, sipunë namazit që nisi e vonon deri para se të perëndej dielli. Kësu lëshim lë japin ata për t'treguar njerëzve çdo çfarë i padrejtësh, çdo mesatarë dhe çdo çdo që ti jesh në, në, në, në, në ata që janë para rojë. Ose shumë ti e kanë thënë, po për këtë, po për këtë, këtë, për këtë tre grupe njerëzish thotë në lidhje me sadakaun ose ka ma, ka madh në pa, pasurinë, thonë i podritës që hakomatën, mesotari është ai që shet edhe blen se tregtia është Allah dhe lejuar edhe trejtësi, kurse bamirës është ai që jep së të katirëve. Në fatir është sa të ka është kundër të kamatos. Sa të ka është juaj për fukarinëve, kurse kamatos thua marr fukarinëve. Kupton? Shi se lefot kur vjen di këjet, shpi e jep shfigimin e të tullëforme, më shumë e till. Tashi kur vjen një pres seleve dhe i jep shfigimin e jetë kur në të tullëforme do thot. Quptimi, do një kuptimi këtu është i pa drejtë që e fal namazin në, në fund të kohës. A do thotë vallë që vetëm kush i pa drejtë? Jo. Qëllimi selevi këtu është që ata kanë më përmendur vetëm një shembull për të kuptuar kuptimin e jetë. Prandaj në këtë lloj jete, dikush pse selevi thotë i pa drejtësh që, që e vonon namazin në mazin fund të kohës, kurse dikush tjetër thotë i pa drejtësh ai person i cili e hakamaton. Po ti shikosh, domethënë në thellësim, do vesh re domethënë që ata kanë përmendur inici si të përbashkët për të pa drejtin, kush është? të si për bashën që ai kundëston urdhët e Allahut. Kupton? Edhe pse domethënë në të vërtetë shembujt e tyre ndyshën më të, të ndryshëm, sepse ata çdo njeri prej tyre ka shpjeguar edin me shembull. Me shembull konkret në një temë caktuar. Kështu që këtë lloj mendimesh të ndryshme tek selevët nuk kanë mendime kontradiktore. Edhe tregoni më tani një shembull shumë buq nga gjuhë arabe për të kuptuar më thjesht çështjen. Shembull thotë, nëse dikush ë është një person që nuk e njeh gjuhën arabe. Edhe ti thua kubus xhubz xhubz Azo taj Çto më thon xhubz? Ton e ti merr të i meri buk, e tregon, "Kjo është xhubz." Arabozë kanë kështu trumbullaka të baras të, si të pitej, kurse ne i kemi të mëdha. Kjo është xhubz." Dhe e tregon, "Fatish kjo quhet xhubz, normalisht buk i thënin në shqip. Por vallë a vetëm kjo quhet buk apo ka edhe lloje tjera që quhen buk që mund të furmojnë mund, mund të gatuan në forma ndryshme, hë? Ka shumë lloje." Kështë që kur thotë kjo është buq, kjo nuk do thotë që vetëm kjo është. Ky është vetëm shembull që ti të kuptosh idenë përgjithshme. Dhe fatisht njeriu që është më logjik, kur ti thon, kjo është kubës, ai nuk kupton që vetëm kjo, por thjesht kupton shembullin dhe nga shembulli kupton që është diçka më përgjithshme se sa kaq. Edhe te sili se levnë në etin kuror kështu vjen shumë raste, ata e shpjegojnë etin me një shembull, por ky shembull do thotë që vetëm kësht kuptimi edhe, i etit, por prej kësaj e kupton një ide më të përgjithshme se kaq, siç është eti kuroron që tregon për atë që është i pa drejt ose mesatar ose atë që është në parroj. Ky është lloji i dyt i kontradiktës si që kanë selevët në shpjegimin e jetave kornore. Edhe të ngjashme këto themetimia janë edhe ajetet të cilat kanë lidhje me me me shkakun e zbritjes. Por ka pselevë që, që tregojnë për një jet kornor një shkak zbritje. Ka disa që të tjera që tregojnë një shkak tjetër. Dhe fatikisht një jet kornor mund të zbresë si si shkak për 2-3, për 2-3 arsye të ndryshme. Mund të zbresë domethënë për 2-3 arsye të ndryshme për një herë. Por tregohet për një ngjarje ka zbritur një jet kornor Edhepse e një gjarë është për, ka, ndo, ka ndohë dy personë, për mëndën dy hadijet të satë që dy personë ka arë të profetët salasene dhe i kanë thonë të gura loke e një gjithë këshu, këshu, këshu. Utonë hadijet të satë ta. Edhe në basë të dy e ka zbitë një të jetë kërënërë. Që nuk është që di që një një se për se lebet për mëndi, si shkak zbitë e jetë i njëri personë shkonë filarin të profetët salasene dhe dhe të gura loke dhe zbeti di Konor. Pastaj shkoni për selevet, thotë një prej një besave, thotë profeti sallallahu alejhi dhejri një person tjetër, por në ditën e kohë. Thotë do dëgurova këndos këtu shumë këndon një njëra ngjarë dy personave, edhe profeti sallallahu alejhi dhejri nën kove një shpallja si përgjigje për dy personat dhe për çdo person që sipun e tyre në gjithë dhunjan. Kështu që kur përmendën selevet, që kënet ka zbërë për filanin, për fishtar, kë do thotë që kuptimi i ajit është posaçërisht vetëm për të por do to që këy e shkaku edhe si puni të hynë të gjithë atatë të silët kanë të njëtën në gjare. Për që shkaku i zbitës e jetit është në gjashën më qështin e shpikimit se leve që të regojnë në më thënë që për njënjët kërënor visa shpikime shembuj si rasi shembuj që të reguom në më thënë në si për. Në gjashën më që të ka të reguar më të mija në të kontraditet dhe se leve në është kur një jetëkuanor përmban do më një fjalë përmban më shumë se një kuptim përmban dy kuptime për shemb ë thotë Allahu në Kur'an ë wel leili itha as as the natë thotë kur as as do të thotë as as faji është çuditshme gjuhë arabe leili thon natës dhe as as gjuhë arabe do thotë ardhmja e natës gjithashtu do thotë largimi i natës i ka dy kuptimet Disa perselëve ka dhënë kuptimin e njëjtë të është ë dhe kur nata të vi, disa tjetër ja kanë dhënë dhe kur nata largohet. Dhe fatikisht ka mundësi që ky ky ia do mund të ketë dhënë kuptim njëri kupton si kuptim tjetër ose ka mundësi të ketë të dyja. Kanë për seleve që këto në lojërasë kur një ata që përmban dy kuptimet i ngarkohen ai të dy kuptimet për herësh. Doon kur Riga dhe vjen nata për herësh. Don ka mundësi ndodhet kjo lojë. Ka pas për seleve për shkak se kanë kanë ka rënë në kontradikt për shkak në njëtë kornor. ë Uel well, mutallakatë e të rëbësë në bëmë bëmë fësinë e thëllatë e të këruë. Thotë edhe gratë të cilë të divorcionë dhëtë presinë. Korë në divorzit tëre këruë. Fjalla kara në gjënë arabe, shumë si fërës këruë, shumë si shë këruë. Në gjënë arabe ka dy kuptime. Kuptimi parë është koha e periodëve të këruës dhe kuptimi dhëtë është koha e pasërtisë këruës. Në shikohë që ku ndërta e parës. Edhe disa prezidentëve kanë thënë që grua do të presi 3 perioda nëse divorcohet, disa kanë thënë do të presi 3 copa asistish të zë divorcohet. Dhe gjithë kjo varet nga kuptimi i Edit, sepse vet vetë fjala i përmend dy kuptimet. Vetë fjalia i përmend dy kuptimet. Disa kanë shpjeguar kështu, disa kanë shpjeguar kështu, që këto janë kontradikte. Thuhet edhe rasti domethënë që kjo varet nga kuptimi gjuhësor, domethënë është varet nga kuptimi gjuhësor dhe mund ke të ketë të kuptimi ose këto kuptim nuk mund ta presë dot ikush më thik vetëm se duko ubozuar në argumente të tjera të jashme nga Edi Koror ëë uh, ngjashme këto lloj kontradiktë tregoni vetë dhe një lloj kontradiktë tjetër që ekziston tek selevët dhe kjo është e fundit që hyr tek kontradiktat janë shumë llojshmëri dhe jo dhe jo të përplasur me një tjetrën është kur selevët e shpjegojnë edhin ku janë normë me kuptim të përafërt edhe pse kuptimi nuk është i njëjtë uh, ëë domethën ata japin dy tre mendime në shpjegimin e një fiale se një ajeti çdo kush jep një shpjegimi është i ngjashëm me të parin por nuk është i njëjti tamam sepse në gjuhën arabe fatikisht Sinonimet ekzistojnë, por nuk janë shumë. Ajse ka ka për dietarë që thon nuk ka sinonime gjunave. Kjo është e çuditshme. Dhe kjo është e çuditshme. Pse do nuk ka sinonime? Sepse në të vërtetë po shonem themi një shumë gjuhëshive gjel, këndes, kaposh, nëpër gjuna rabe, ato tre nuk kanë një ditë kuptim plotësisht. Pse? Mbase shembu po them. Fjala gjel përdoret kur është i movh. Këndes përdoret kur është sa i ka ardhur zëri, kurse kaposh përmund kur shëndo. Shembull. Kur është kur kur shëndosh të fryhet. Në nështë dhe njërë për këtërë ka jullu veçërinë të veçanë që se ka vjallet i të dhëpse për, i përkasin të njëtit, të njëtit personë. Për ne thonë sinonimit e shumë paktar. Për ne dhe të regojnë për shumë, shemë o selleve, të jeti kërënorë në të bësëlle në fësunë, është një jetë dhe më thonë në surën në ramë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Tuhbes, një në të humbes, nëse nuk e abdo ta ta ta blokosh dikë, ta fuzosh emul, ta fuzosh në burg, kush do të humbes. Kurse disa kanë dhënë në turr të hën, dhe turr të hën do të marrësh peng. Fatisht, ajëti kornerot tubsel, domethënë është në mes të kësaj dhe kësaj. Domethënë dhe burgimi edhe ta marrësh peng nuk e nduaj tamam njësoj, edhe pse ideja e përgjithshme që ti e bllokon diçka, e bllokon një një një person në më dhe në këtu bësja për një person e sili, nuk përgatit të për praheretin, dhe bën gjunafe, e i dhote dhe kujdesim o zviko, a dhote që të blokohen nga gjunafe të uja, ose të bën një pengë dhe gjunafe të uja. Tum, disa e kanë shpjeguar me fjallën pengë, disa e kanë shpjeguar me fjallën burgosi, ose blokim. Fajtë ki shtë të dujë fjallë, pëse nuk janë të njësojta, vedëm se ato dhote në në ide në përgjishme të, të, të përgjishme t Këto janë përgjësisht kondraditet që kanë pasur se levët në lidhje me shpëgjimin e jetë e kuarnorë në shumitë në rasën, dhe sa kondraditet e tyre në shpëgjimin e jetë e kuarnorët e cilat janë të kundë dhe të në vërët një shumë, shumë të pak ta. Kone save. Kone të të bjojë ka e qenë pak më shumë se ata, pas e mështë të rejë në shtorët më shumë. Edhe sa hejë që dini bidadot, ushtoni edhe më shumë kondraditet me se levë dhe rësuje k tem thotë vetënia, ja, se kjo është tema tjetër, kjo është një tema më të, më e bukur do të thënë që kemi bërë deri tani është shumë e rëndësishme, thotë kandidat që kanë kandiduar në tefsir, të fsir, tash këtu flet jo vetëm për, për leve, të fsirin e seleve, tash deri tash foli për kandidatet në seleve të të fsir. Tash do të rregoj kandidat që kanë kandiduar edhe më mbrapa në çështën e të fsir, nga nga e kanë, e kanë burimin. Edhe oj atë nga më e kanë burimin do dy gjëra, dhe këtu domon del tash i problemi temës që diskutuam edhe para, dy msimi lidhet me çështën e tokës. Fot lloji para e kontraditës ka lidhje me transmetimin, kurse lloji i dytë ka lidhje me argumentimin. Lloji i parë që ka lidhje me transmetimin, thotë dokumenti, thotë lloji i parë shkondalita që ndodhet në tëvsir për shkak të transmetimit. Do të thonë, këtu bëhet fjalë domethënë që shpjegimi i kuhnor bëhet më anë të disa transmetimeve që janë hadithe profetike ose fjalë sahabësh ose fjalë tabinësh ose fjalë të transmetuara nga bëni Israilit më parë. O të fjalë profetit sallallahu alejhi dhe selamu, fjalë sahabësh, fjalë tabiinësh ose fjalë të benisërin më para. Tashi të gjitha këto ndaj fjalë të profetit sallallahu alejhi dhe selamu, ndaj fjalë të sahabëve, ndaj fjalë të tabiinësh, fjalë të aty që vinë përpara, kanë nevojë për çfarë? Për çka kanë nevojë? Për, ka për zinxhir transmetimi. Pse ti vërtet zonë ka thënë profetin sallallahu alejhi dhe selamu, po vërtetoj që ka thënë një herë, pastaj argumenton më të. Kështu që në këtë rast, kur ti digjinhësh përpara këtyre gjithë këtyre fjalëve, do të djesh në një këndor, 3-4 mendime. Diku është thotë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam kështu kështu do ta mbështetë atë duke u rrëme me këto në hadithe që kish kuptimi ai, ky kuptimi ai ajetit me anti hadithi. Diku tjetër di apo ka thënë Ibn Abbas kështu. Edhe ç'do ndosh që ka përplasje në shpjegimin e ajetit kur non lidhet me këtë çështje. Për shkak të këtyre transmetimeve. Mirpo ç'do ndosht në këtë lloj rasti dietarët shohin zinxhirin e transmetimit. A janë saktë apo janë të sakta? Nëse nuk janë të sakta, atëh bie argumentimi atij personi i si cili nuk ka bërë argument sakt. Dhe, fati kështë të të të më të mja, thot, o amma ma jahtajhjul muslimune ila ma arifet i fe inna Allah nësaba ala al haqfi i fi delilen. Thot, ato që me shtje për të cilat muslimanët kanë nevoj të njohin në fejnë të tyre, Allah ka vendosë për to argumentet të qartat sakta. Shë, nuk ka mundësik të dhe më dhejnë që, në jetë kërënor, mundësikistojnë një argumenti qartë i sakt, për cilin ka nevoj muslimanët të din kuptimin e ti të vë Shekjo është shumë e rëndësishme për tu ditur. Atëherë, ë në lidhje me kontradiktat që ekzistojnë tek selefët dhe tek ata që kanë përpara atyre, ata që kanë që kanë mbas tyre në lidhje me shpjegimin e atë kornone, bëhet fjalë ose për ato gjëra për të cilat kanë nevojë gjithuamtë të dijnë dhe përto për ka vendosur Allah argumente të qarta, ose të të për ato gjëra të cilën nuk kanë nevojë umatit di, të dijë. Por ato gjëra për të cilën nuk kanë nevojë umatit të dijë, nuk ka shkurt që të ketë argumente të sakta. Përkundazi në shumicën e atyre domthonë nuk ka argumente të sakta. Edhe, për shumë, kanë të regu për shumët për shembojve që të reguaj në më dhënë për gjerdë të cilë, nuk ka nevoj dhe më dhënë, nuk ka pas nevoj dhe më dhënë për të ditur se Kanë shemuj, ka të reguaj të jesa shemboj Ka të reguaj me të i mija këtu dhe më dhënë prejeteve kërënore, thot për shumët Ngjyra e qenit të banorëve të shpellës, atyre vëllezër atyre muslimanëve, cilë të cilët u futën në shpellë dhe fjetën në 390. Çfarë ngjyre kishte qenitë tyre? Nuk ka asnjë transmetim të sakt për këtë çështje. Dikush thotë ka ngjyrë të kuqe, dikush thotë ka ngjyrë kafe, dikush thotë ka pas ngjyrë, shembull ngjyrë zeze me radh. Në faktish këto kontradikta dhëna pa vlerë. Pse nuk i duam muslimanëve kjo lloj gjeje e parë dhe e dyta nuk ka argument të saktë për këtë lloj gjeje.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 Disa do morin shpallën, disa do morin këmbën, disa do morin këtë. Të gjitha kanë ende pavlerë sepse nuk kanë argumente të sakta kontot, të gjitha janë për benisraelëve. Në nuk kanë të sakta. Që çka është e të tilla, po qese këto nuk kanë argumente të sakta nga profeti sallallahu alajhi wasallam, ato nuk merren për bazë në benisraelit, edhe kondilitë që jsonto janë kondilitë pavlerë. O ti vetë mia, qëllimi këtu është duhet ditur që çdo gjë që është transmetuar në fe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 Thotë imam Ahmeti, tre qështje, qështje nuk kanë argument, nuk kanë zinjëri të transmitimit të sakta në përgjësi. Thotë imam Ahmeti. Tre qështje e parë shtefsiri, qështje e dytë e beteja që do vinko në fundin, dhe qështje e trejtë e luftrat që kam bërë, bërë në mënë sahabat ose tjertë, për parë atyro se mba në bastyre. Këto treja në përgjësi nuk gjenë në përto zinjëri të transmitimit të sakta në përgjësi. Qëçin në përto të djesh, domethënë transmetime të cilat janë mursale. Mursale do thonë ato të cilat domethënë transmeton Tabini. Tabini është që se nga profeti Sallallahu t't thot profeti Sallallahu se nuk bëri kështu kështu dhe nuk tregon se kush e ka kusht e ka thënë po, këtë. Tabini. Ky Tabini mund të ketë marrë nga një sahabi këtë gjë, mund të ketë marrë nga dikush nga dikush tjetër se sa sahabi fare. Qësinxhish i shkëputur. Po mund të tregojë Tabini një ngjarje në shfigim njëtë, po mund vini Tabin tjetër tregoni një ngjarje tjetër që bin kundërshtim me të parën të shfigim njëtë detajet. Edhe këto kondraditë të shpikimit nga se vjen, më për shkak të të zinxhirëve transmisione të, të shkëputur, por që, që ato nuk merren për pas. Edhe këto në tefsiri gjen më shumë më të librave të tefsirit, gjen më shumë më. Edhe jo vetëm kaq, madje në librat e tefsirit, domethënë ka disa për librave, jo të gjithë, domethënë mund të jesh dhe hadithe të të të, të, të gjenjesh edhe dobta shumë. Disa lloje. Ndërsa ka pas libër pasaj prej, prej sellef, dhënë, kan, kan trujtu, si për tefsima, për seleveve të cilin ka kanë shumë trutësi për shkak të tefsirëve të periudut. Në librin më të mirë, në të thelir, është çuditshëm që mam të bëri çdo fjalë që kam përmendur në të fjalë për selevëve në shpjegimin e njëjtit njëjëtit kurnor e tregon me sinxhit transmetimi. Domethënë të them shembull, shembulli i njëjtit kurorë që treguam ne i dinë se rrota e drejtë, thotë, ta njëjtit do të rrugëjo drejtot ka tre mendime ditare. Shembull po them. Thotë më taberit thotë ka tre mendime ditare. Mendimi i parë, mendimi filanit, filanit, filanit e filanit. Ku se mendimi do të jetë filanit, filanit e filanit e filanit mendimin e tetësh finali, i filanit, filanit në finalë. Pastaj çu bën? I merr më radh. Mendimin e parë, ka promovon filani e tregon zixhi të transmetimit deri tek ai. Pastaj ka promovon edhe filani, promovon zixhi deri tek ai, deri tek ai, i dytë. Pastaj i tretë shumo radh dhe të gjithë mendimit ul në forme. Edhe ka mbushur librin e tij vetëm me zixhin e transmetimit, kështu që ish nga librat, si thua se lënda e parë të sigur e ty është. Domthonë, nëse të dishon dikush të vërtetoj ku ndodhet një një mendim dietar, të të sigur apo jo tek tu i ka përmëndoj, sa mendimi djetarë kanë në qështje edhe me zinë qëtë rësë mendimi, mendimi shëtë kujtë që ka marrë në nëzënës e ti, në nëzënës e ti, më radhë qëdhimi tu është më dhe më dhënë që të qështje të fësirit ka dhe më dhënë për e tyre hati dhe cakta ka dhe hati dhe dopta dhe kjo është një për e dhe më dhënë të tyre shkajqeve të në, në, në, në që kanë, kanë qështje ka qurë në kondatitet Pase ka përmëntim e temija, do më të mija, disa, më dhënë disa për, për, më fesirinve të cilët kam pas qenë largë në nga tefsirë të selefve. Pase dhënë të më dhënë, te e më dhënë, loj i dyti kondraditës, në qështë në, në, në, në tefsirën e Koranit, vjen nga përshkak të argumentimit nga borë. Do më dhënë, loj i parë i kondraditës që ka qenë në, në tefsirës përshkak të, do më dhënë, në e, të rasmetimit të pasakta, Kurse lloji i dytësh për shkak të argumentimit të pasaktë. Dhe këtu dovojë fillon t'regjojmë te një problemin që kanë njerëzit në shumicën e argumenteve të Kuranit. Ëh, edhe ky lloj argumentimi thotësh argumentimi i cili nuk jifet me transmetim, por jifet me an të argumentimit. Domethënë fillojnë njerëj argumentohet, ëh, të tregjë të konoçi, gjithë ka këtu të kuptimi, edhe tregon fjalë të selefëve, jo transmetim nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Fjalë të selefëve dhe nëse ka, nëse nuk ka, do më thënë filonë fullo gjikën ta. E, e thëtë pasaj që kjullëjt shpjegjimi ma antë argumentimit i pa bazuur në fjetët se leve, dhe thëtë i mëte mija, ky ka ndodhur mbas kosa sahabëve të abinit dhe të abinit. Edhe, thot, e të ba të abinit. Edhe thëtë, në këto tefsire, dëshikohë që i fjallë të tyre, dëshikohë që i fjallë të tyre, dëshikohë që i fjallë të tyre që i shpjegjone e të kuarnorë jan Edhe për këtë arsye, domethënë ata kanë gabuar ndon tonë. E baza tregon që këta janë dy dy lloje. Domethënë dy këllë këllë lloj problemi, domethënë shpjegimi i Kuranit, jo në bazë, jo në bazë asaj që ka treguar profeti Sallallahu alajhi wasallam stabinet, gabimin to është në dy lloj. Lloji i parë thot, janë një grup njerëzë të cilët besuan disa çështje, më pas deshën që t'i ngarkojnë edet kuornore në ato çështje që ata i kishin besuar. Shembull ë këtu ka përmendëm vetëm një shembull domethënë, më vonë do të rregoj pas llojit dyt, pasojse do të rregojmë shembullin. Po thon lloji i dyt, janë Koranin, eh, mas, mas, disa njerëz që shpjeguan Kur'anin ë me anë të disa kuptimeve thjesht duke u opozuar nga mundësia e gjuhësorë që mund jeti të jetë për të mbarohtë këtë kuptim, pa sikur fare se kujt i është drejtuar Kur'ani, kujt i ka zbritur dhe për kë është zbritur. Domethënë nuk e lidhin ajtin Kur'anor me rrethana me realitetin që jetohet po e shpjegojnë inti corner me me, me një lloj kuptimi të mundshëm gjyesor pa bazuar në asnjë lloj gjeje tjetër. Kështu që grupi i parë besuan se kjo gjëje ka gabim dhe deshin që t'i tregojnë që Kurani tregon këtë gjë që janë gabim në vërtet sipas idesë tyre, kurse të, si të, të dytët u bazuan tek ajete, tek tek fjalë Kurani, tek fjalë Kurani dhe e e shpjeguan atë me një lloj kuptimi i cili është kuptim tepër i larg nga yeti dhe nuk ka lidhje fare me realitetin që kanë jetuar selefët e Kur'anit. Thot e, Ibn Taymija, grupi i parë, ato të cilët besuan disa gjëja nga gabim dhe i mbartën ndrit kuranorës pasçi fytyrë, këta do të jenë dy lloje. Thot lloji i parë, për këto dy janë ato të cilët ja hoqën fjalës së Kur'anit kuptimin e tij të vërtetë, edhe lloji i dytë janë ato të cilët i ngarkuan ndrit kuranor një kuptim pa thënë, të pavërtetë. E këto të dyja i keso tek ta. Domethën, do të tregoj një shembull, domethën Çe tregojmë të, të mije për të ushtruar shembull, ka thonë Allahu në Kur'an El Rahmanu 'ala al-Arshi Istawa. Mëshirosi mbi Arshin dron. Mëshirosi mbi Arshin dron, kish kuptimin e qartë e Atë El Rahmanu 'ala al-Arshi Istawa. Kta thon, nuk u shku kuptimi. Kuptimi është, Mëshirosi mbi Zotarin Arshin sepse duan ta mohojnë që Allahu është mbi Arsh. Kështu që kta, çabën bën të të pastaj zotëmit e mi ja hoqën tekstin e Kur'anit, kuptimin e tij të vërtetë. Kuptimin e vërtetë që kishte Kur'ani te e hoqën. Kur seloi dy tot i mbartën e ditë ku arnuar atë që ai nuk e përmbante, si shembull aty që thon ë unah muaqrabu ilay min hablil warid, ne ai më vërtetë sot mori çavës, sot prej tij e kuptoa domodin inshallah u është kudo. Çka? Do bëno këta dy forma, ose i mbartin e ditë një kuptim që ai e përmban, ose ja heqin e ditë kuptimin e tij të vërtetë. Dhe çdo dy e këto i bëjnë këta. Kjo është shembull për shumë procese të Allahut pronata. Shembulli për këtë rast konkret Për çështjen e tokës që në tokë, se ne kemi diskutuar deri më sot, është kta, ai koernor të cilën tallojmë dhuar ka treguar që dielli Lvizë më radh, ia ja heqë kuptimin e tij të vërtetë se nuk lviz dielli, por tallojmë dhuar nuk ka pas mundësi se thua tregoni njerëz vetë se nuk e kuptonë ndyrë do ishte gabim sikur ta kisha thënë ashtu. Kupton? Kurse në të kundërt, thonë gjitha ato ai të koernor për shkakun që është në suur nemel, që thotë oter aljibale tahsubuha jamidatati shikun mal edhe mendon se ato nuk lvizin por ato janë seret. Si fun kuptimi është që toka rrotullohet edhe pse këto lloje kuptimi nuk e kupton ndasij për seleftëve. Qysh jeta, ai disa ai të kuanorë ua heqin kuptimin e tyre të vërtet kurse disa të tjerëve u mbarti një lloj kuptimi i cili s'ka qenë i njohur tek seleftët. Kto janë dyja domon dy e dëmën, dy, dy llojet e të dyja llojit hyn tek ajo e para që ka thënë Metemia, këta janë disa njerëz që si kanë besuar disa gjëra që janë gabim sipas këtyre, besojnë që ajo nuk është mbi arsh, edhe atëre për të heshtur akidet të tyre ç'bëjnë detyrohen që ajh kuranorë që trëgojnë qallojt në mbiartit devijojnë dhe detyrohen pasaj që ajh kuranorë të cilat trëgojnë, në, domethënë, trëgojnë në atë që mendojnë ata, akidet e tyre i shpërdorin sipas fytyrës. Edhe pse ato nuk kanë kuptimin që mendojnë ata, për shkak se ata gjithë thonë që, që Allah është kudo, i mbarti në ajet e kuranore këtë lloj ideje se në vërtetë nuk është e vërtetë nga Kurani. Ë, kështu që këta thotë ky grup i parë, të cilët besu një akitet gëbuar se për një këtyri që thonë toka rëtullohë ta besu një akitet gëbuar edhe pasaj më basi e besu një akitet gëbuar u detyruojnë që ti më bartin edhe kuarnore si pasifit të ture dhe këta ishë në gjithë në përbalë dy e lojë e jetë kuarnore a jetë kuarnore të cilë tërgojnë të qartë që toka nuk lëviz dhe dhe dhe shë që lëviz rëtë tokës ishën dhe detyruar të ahisht një kuptimin e Edhe dhe ai të corner-ët do të jetë si ato janë detyruar të pretendojnë që ato përmbajnë kuptimin e Toka lviz, për të vërtetuar ato idenë tyre. Kë shikson të dy ato që tregoni me te mija këtu, grupët e humbra, edhe grupët e humbur të cilët kanë përdorur ai të corner-ët në këto forma, thotë janë si Khawarij, Rafidho, Xhamiyet Mu'tazili, Qadarije, Murjije të tjerë. Të gjithë po i kanë përdorur këto dy forma. Ua kanë hequr disa ide kuptimin e tyre të, të vërtet edhe u ka mendosur disa ideve të tjera kuptimin e tyre të kohë që ata e besojnë se si akide të vërteta. Meqart, kjo është shumë rëndësishme. Domethënia, këta gabuan tek argumenti dhe tek kuptimi argumentet. Si siç bëjnë shumë grupe bidoçinjsh, të cilët besuan një akide që bie në kundërshtim me të vërtetën mesatarë të umedit mesatar, të cilët nuk bien dakord për diçka që është humbje. Domethënë, grupet e humura besojnë diçka që është humbje që bjëndesh me i shmau në së lefëve, edhe pas ta i thot i bete ija, ata thot u drejtuan të kurani, edhe e shpjeguan e të me mendimet e tyre, në disa raste argumentojshin me disa ajete për medhebin e tyre të kotë, që nuk përmban kërë kë, ato jetën e të vërdet kuptimin e tyre të i që përndojnë ata, dhe në disa raste, ja heqin e jetëve korenore, kuptimin e tyre që bjëndesh, bjëndesh me medhebin e tyre, ose ma kjitën e tyre të prishurë, Gje e cila në të vërdet që quët, quët deformimi i fjalëve dhe i kuptimet e njëtëve kërënore. Thot, shemull si pun e të të rrenën hauarishët, rafi dhe gjëhmijet, muhtezilet, kadrijet, murgjit dhe të tjerë, thot. E tërkom, paset disë shemull nga muhtezilet, dhe tërkom për shumë për to gabimet dhe të të rrenën, pasaj, thotimit të imi e qëllimja është, thot, që këta njërës besuar një akide në pasot i mbarten kuranit atë lojakide, Edhe pse ata nuk kishin tekselevot as atë as haba dhase tabinet, dhase dietar të muslimanëve, nuk kishin domethën imam drejtues që, që t'i mbështesin këtë besim. Domethën ata thon kërit, por me ato lutje kuptimi, por këtë lutje kuptim që pranojnë ata, se kan thon as sabot, as tabinet, as dietar të tre brezave. Thot qëllimi është për të treguar që këta besojnë një lloj ide të prishur, edhe pastaj e shpjegon Kurani se pas akidës është të, të prishur, edhe pse në të vërtetë nuk jetën në këtëllë shpjegimi fjallë nga asë nga sahabat, nga tabinat, nga tabinat, dhe më thoshë këture, në thoshë këtyre, në asë në juve një për se leve që thotë të kërtullohë nga e të kërnore, nga e të kërnore gjitha, s'ka si, shkohë në të kundu të sa fjallë ke, së të dushë. Te, të dhe të fësirë të të fësirë të të të të fësirë të të të të shpjegimi që i bëjnë atat në, në kornore, kohet, dhe, e të kërnore që e të shpjegimi kohë Në disa aspekte do duket ot kocsi e shpjegimin që japin në et kuarnor duke ditur kocsin e idesë së tyre dhe akides së tyre dhe në disa raste merret vesh domthonë duke shikuar kocsin e mënyrës se si kanë shpjeguar ata domthonë duke mos supozuar domthonë tek thelevet bëhet fjalë. Pastaj do të mëtejmi më mbrapa më dhe duke shikuar domthonë duke duke kaluar këta në këtë lloj humbje në shpjegimin e et kuarnor ata i hapën portën rrafillave filozofëve qeramitave që ta shpjegojnë Kur'anin në një formë akoma më të keqe se kta. Edhe u zgjerua, domethënë kjo kjo lloj fatkesie në mëshum të filozofëve të Karame dhe të Rafilave derisa ata shpjegojnë Kur'anin me dizolë shpjegimesh, të cilat dietar çuditët, thot si për shembull Rafil od thon te bati da bileh biu wa tab, thot e ushtron dy duart e bulehip kush është? Ata dy janë e bubeki dhe Omerit thon. Kta Fatysh kushabi por do Rafilave, grupi i humurave. Sa ata shpjeguan Kur'anin sipas shefit, edhe paso kur e pan Rafilave që shpjegun, shpjegoi Kur'anin sipas shefit, hyll ata në të lloj në këto lë porte, nëse dikush do të thotë ku e gjetët të lloj shpjegimin që duartë bulejve që ka u bëgë edhe Omerit, thon ata gjini dhe ju ku e gjetën mu a te zilet ato letorie që ata që ata domosdheni shpjeguan ai të Kur'anit sipas shefit ty me kokën e tyre. Kupton? E një të gjë, shkollë ide, kështu që kush bini të kot, ai në të vërtet i hap portën tjerëve për për të në të kot. Siç treguohet një herë për shumë, që shkojnë në një fshieve do t'i bënte Davi një krishteri. Ai thotë të krishteri të futun në islam. I thon çaj islamin, bo u shia thotë. Po po më thotë të bëjmë shia, por çfarë do të ledo, do të vesh do të thësh krishterizëm, besoj që që Isa që Isa, isa dilli diali Zotit. I tha, i tha e i thonë, i thonë kështë, po ju thoni për liu një dëgjë, do, çfarë do i më kagarim, unë kagar i juja tha, u thonë, ju thoni për liu një dëgjë thotë. E apo nuk e nuk janë treja një. I thonë po, i thot, i thot shia, po edhe dhe i thot shia liu ktheja, shia i thot krishterë, nuk janë treja një. I thot krishterë gjithashtu, do ju thoni një ju dhe fusi me të dal, ju fusi edhe edhe Hasenu Husenit thotë. U të tërën ta të. Ju thoni domethënë vetëm Zoti ka ndonjë çdo gjë, por pastaj domethënë pushtetin e kanë ta tira, të tjerat, jo vetëm Zoti. Kështu domethënë në çdo lloj gjeje që mund të futet njëu në tokë, ai i hap portën tjetër për të futur në tokë, aq më do të mund të vaja. Aq më do të mund të vaja. Edhe ashtu, ktheshin këta domethënë shihat në shfikëlet e kornor inallahi amur kumot bahu bahu qara, allah yuzani ju urdhëron ju që thënë një lok, thot lopash Aisha. Thot fatqatilu immat el kufri, thot luftojni imamat el kufrit. Po tim amo de kufrit thon shihjet e Talha dhe Zuberi, dy të pergusum xhenet. Malaj al Bahrein, dy dy date që bashkohen thon janë Aliu me Fatimen. El loj al marjan, do të thon koralet dhe dhe ato pearls, ato janë Haseni dhe Huseni. Kullaj janë hasinu vhimu mbi një gjë që ne kemi shkruajtur në logo i një imam një qarë, në libr të qartë thon në Shalib në Vitali. Ame të sahalon, por çka pyesin ata anë në Beladhin për lajmin mødështor, thonësh aliën e vitalin. Fijeni kat pa vlerë. Edhe kështu sipër këtu sa duash ka tilla. Gjithashtu sufistët ose të tjerë kanë shpjegime, të cilat në, në vërtetë janë lajtrim ndaj sahabëve, por janë nën pësakta, nuk bazon argumente të sakta. Pësatën nuk e themi jam. Ma se tregon këto lloj shpjegimesh të kota që bëjnë të hollë njerëzit, sot sahabët do ta vinin dhe imamët E ka shpjeguar një ajet kuranor me një mendim të caktuar. Mbas tyre erdhën disa njerëz dhe than një mendim tjetër, të cilin i cili bazohet tek me dhëbi të tyre që ata besonin. Por ai me dhëp që besojnë ata të, të më mbraptmit, ky nuk është prej me dhëve as sahabëve as tabiinëve. Kështu që këta lloj njerëz që e shpjegojnë Kur'anin në këtë lloj formë, thotë, këta u bënë të barabartë me muat ezilet dhe me pitaqind të tjerë në këtë lloj gjëje. Sigurisht, çfarë momenti vallahi, sa sa i renditurshme është kjo, çfarë do të më thini ju? Sot sahabët e bin e ndaj imamët e shpjeguan në jetë Kur'anin me një lloj shpjegimi caktuar. Pastaj erdhën disa njerëz si po, që, që shpjeguan në jetë Kur'anin në një lloj forme tjetër sipas akidës së tyre, thotë. Mirë, por kjo lloj akide nuk është akida e sahabëve të tabiinëve. Kështu që kta që shpjeguan në Kur'an në lloj forme sipas akidës së tyre, që s'ka qenë në njëortë të sahabëve të tabiinët, kta u bën ortak me Mu'tazilit dhe me të tjerë bidatchij në shpjegimin e Kur'anit. Edhe thot në përgjithësi thotë pastaj ne themi përgjithësimë thotë ibn Timia thotë çdo kush në në Kuranit, gabuar, thot, që largohet nga mëdhëpia e sahabëve dhe tabiinëve në shpjegimin e tyre të Kuranit dhe zgjedh një shpjegim tjetër ai ka gëbuar thotë dhe madje ju quhet bidatçi edhe pse ai thotë mbasë mund të di falur tek Allahu për shkak të, të isht i hadith ose njedhit i të mirë sho thotë ibn Timia e themi dhe e përgjithësimë thotë që kush largohet nga mëdhëpia e sahabëve dhe, sahabë dhe tabiinëve në shpjegimin e Kuranit çu s'mba shënjestshme dhe zjedh një dhe shpjegimi tjetëra e shi gëbuar ma diquat bita të qi edhe pse Allah mund të ja fali ati ose shdo ku diquit tjetër që pëngabime nësa idhën ka pas dëshirët mjetë dhe ka gëbuar ta pasat u dhim të mjetë që dhim i tu është duhet ditur thot që ne thot e dim thot që Kur'anin e kanë lezuar sahaba dhe tabinë dhe ata që i kanë dikur nga mrapa atë pat tabinë edhe dhe ata e njihni shpjegimi në Kur'anit dhe kuptimet i m Sikurse ata e njihinë të vërtetën që i dërgoj Allahu profetit tij sallallahu alajhi wasallam më mirë. Kështu që çdo kush që i kundërshton ata në fjalë të tyre dhe e shpjegon Kur'anin me një shpjegim jo si shpjegimi i tyre, ai ka gabuar tek argumenti edhe tek do të mënyrë argumentimit, domos tek argumenta të kuptimit të argumentit të dyja së bashku. Kjo është fjalimit e mirës, valla kjo është shumë fuqish, nuk e di saj, nuk më sajt, do të ka nevojë më të shpjegoj më si çështë, kjo është me kapakun. Qëllimi këtu është për treguar domosht shkaqin, shkajtë të dhëmtimit, pse njerëzit kanë rënë në kontradiktë në shpjegimin e Kuranit, thotë një nga shkaqet më të dhe mëdha janë bidatët e kota të cilat kanë ftuhur në to ata që i kanë ndjekur ato, me ato të cilave kanë deformuar ajet e Kuranit nga vendi i duhur dhe kanë shfigur fjalën e Allahut dhe të profetit sallallahu alajhi wasallam, jo me ato që kuptimin që dash Allahu t'i trgoj, ëh, edhe kanë dhënë atyre ato shpjegimin, jo josh, josh, shpjegimin e duhur. Dhe ëh, kjo logjikë i njeh thotë dhëmtimia. Sinjet që ta kam futur kod, domethënë, këjo njihet duke njohur të kundëtnë të kodës tyre që është vërtet, duke njohur të vërtetën. Edhe gjithashtu njihet duke njohur të vërtetësinë selefëve, i cili bën kundërshtim një ku me të sinën e tyre. Domethënë, kur njeu njeriu një të vërtetësinë selefëve, shpjegimin e selefis një njeriu kornor, atëherë madje ti do tëndon ku janë ata në fund dhe kuptoj që ata janë futur kod. Seka është figuruar Kurani me shpjegim që se isonte selefët. Gjithashtu njëtë, që njihet duke kuptuar që të vërtësia shpjegimi tyre është i shpikur dhe nuk ekziston tekst selefët to jem përgjithësisht unë ajo ide që thonë me të njëjtën në lidhje me kontradiktat që kanë pasur njerëzit tek shpjegimi i Kuranit. Në lidhje me argumentimin dhe kjo kjo pikë në veçanti kjo është burimi i problemit tek ta njerëzit si që nuk e kuptojnë dhe fortë fortësisht nuk e kuptojnë xhallaret e jo më të kuptojnë pas xhamatit. S'mos kur del xhoxh pas e par xhamatit dhe fillon të flet flet gjëra janë Allahu na ruajt pas sa çamun pres pas xhamatit se, më se gjëmatej, dhe, më shetë, atë këlaj, më shtrat fuqelai. Lloj këto ide domodin dashën e mësimshme. Dhe unë dhe shumica e që shumica, shumica e jus shikoj një herë të lëgjësh, do të mund të ketë gjithashtu shpejt, u thonë janë shumë janë të parrahura, dhe nuk i tregoj lukat, tregoj lukat vetëm ato të lëgjëve. Po thonë shumë rëndësishme. Këtu humin, këtu kanë humbur grupet e humbra, do të thonë të gjithë grupet e humbra që kanë humbur të shpjegimin e Kuranit. Pse kanë humbur? Se e shpjeguan Kuranin me shpjegimin i cili bie ndesh me shpjegimin e sahabëve Tabini dhe të pa Tabin. Me shpjegimin e tërëbresave. Që këtu fillon humbi ky tyre. Kështu që gjithë problemin që kemi hapur ne për çështën e tokës së te Kur'anit, nuk ishte thjesht çështë tokës. Kysht, më, ata janë aish vulgar Sa kujtejnë nuk nësikunin e në interesant tjesht Dëmohën me me vërdetut nuk një që kjo dhe ide Problemi tjë është të këshpjegimi Kërani që ata kanë hapër një port Sherli dhe humi e shumë të madhe Kjo është problemi E cila nuk mbyllet më nësë ata nuk e ven ka pakon këto Kjo është e me ka qimë për dhe mësimin Allahu shpëlejnë në mjë në gjëndë Ka një për të një për të një për Pasa i si, përtevjet të, të të regojë si shpikohet kurani, në atështë që e shpikohet ka të satema shumë, gjer, shumë të bukërë më të nga edhe, shumë, shumë të bukërën shumë të rëzishtë. E të mësime e thëmë se të me janë shumë të domozori që të njojështë dhe muslima, në asme të i përgjeshëm unë, këmë fa t'i jeshtë, në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e Por ai, ai është impresioni i xhomat të marrë dinë përgjithshme. Për dinë përgjithshme, thonë të okay. shohëme sh sh sh me të njohur dhe u trajnuan album ndërta. Ose, sipas mosfaqjes i mamës së çuar, kjo është sip. Jo, është një për tjetër. Ky është hyrje në shpjegimin e pranës. Ne kemi të libërishë të i fabit. Sa futet i bren katbait, një libër me gjym blu. Është kollës ka që mallëse gjym blu tere është. Ne katbait të vdot tashita tani një. Hyrje në në komentimin mm. e pranës, shpjegimin e pranës. Don kur e pash Nëherë ajo u bësova, nëherë vi pikën për qesh. E dëshoj këta, këta domun e nxjerrit të librave vetë ta ishin në kamotë i dhënë të librave. Jo, beznesa nuk hajë atë, papa ime dha çambart libri. Ata nuk kërë, të e nduk i bollën vore apo. Sepse ky libër, çdo libër të zëndan ti çeshit ku i aty, e një postë të libër të zëndan, ç'i libër. Po ta kuptoj. Po ta kuptoj. është kur nuk lëviz. Po, atë ato lëvizën sukrecë të lëvizën. Po, çka si e kam thotusur. Atyre, mos shikosh sahabët vetë kontekstin e jetës, jo kontekstin e jetës. Por shkaqse një ditë parë dhe vazhdim, ai ku ai do të përpara dhe vazhdim vazhdimi për ditën e gjykimit. Përpara thuhet, "Wa idha waqa al-qawl 'alein, akhrajna ladabatan min al-ghu tukallimuh." Që kur të bëhet detyrë që meritojnë ato dëlimi, do të ndjerë neve nga toka një kafshë do të vlasë njerëz, për shembull camel në fund. Pastaj, ë, uh, o jo më unë ku hu fi sur, dhot, do ta bëm më brapa, fezeja më vjesë SMO te u nord, do ditë do të fry surit, do vdesi gjithë anjërin tok, u kulun ato u dakhin, gjithë vi në lotën e shtruar. Mbas njejti do të vloj më dhur, o tal al jibali ta hesabat jahabil, ti shkon malet dhe mendos atë të gurta, o hi ta urr në rrë s'sahaba, o hezsi shesin redit. Kupton? Sunallahu qale li tiqala kull shay, innahu khabirun bima ta'malu. Ose do të doi më dhurat men jabil hasanati falehu khairu minha kush bën një të mirë ai do ket më mirë se ajo o min feza jo me din aminu dha tan sigurt në të meres e ditë dis kametit o men jabil sayyidi fe kubtu hujum fil nar dhe kush bën një po barë, mra, të keq do hidhet ai me fytyrën e xhanemit kush i po shikoj të përbar dhe bravo pse flitet për ditën e kametit shikoj të xinos te leve gjithë ku kjo vlet për ditën e kametit të ajë ai po ndrysh shpjegis ska lidhje fare me shpjegimin e tyre, taktike përandimi. Për këtë arsye, do të mos nderoj me këtë. Për, për këtë arsye, edhe komisioni për erdhshmë të kyjet kuanor ka thënë kush kupton për këtë ai që tokën viz, ai që deformuesi kuptimin e këtë të kuanor. Ky është fjala komisionit për erdhshmë, do të bëjë komunjo një orë çdo gjëje që thoshte për këtë kuanor kuptohet që tokaj viz, ai thaj me të vërtetë ka të komisioni për erdhshmë çdo ditë. Pasi këmbul ta komo dish, por kuptohet për ajet. E uni thash atë më që meçi ti këmbul akoma atë për shembull dosun atë i thotë është dele edhe dele, dele, <tohet> po futoj. Dele do po futur dele ti kot. Po tam. Ha. Ka formëm thon se qilli do të thon zjerohat. E kam përmend më anë tjerë. Ti gjithashtu mos kupin ka ajet kornor, do të thon qilli është i qëndrushëm dhe nuk zjerohet. Mba vallë vallë ku mos e zëndani dinë natirisht. Ninja këtë çështë ka përmendë zëndani, do të thonë se qëllimi do të thonë ne ne grupi qëllimi ne dhe ne zgjojmë ata. Atëherë, ta çfarë do bëj? Shembulli i ty është tamam që ka thënë vetëinia të grupi i parë, të cilët kanë besuar një ekip të kot dhe janë përpjekur të pushtasin një ekip të kuanor akidës tyre të kot. Kuptoj, kanë besuar një ekip të kot dhe janë përpjekur të pushtasin një ekip të kuanor akidës tyre të kot. Do më parë zëndani. Kush për e përmend thollë mendimin që qelizë zgjerohen, kush, kush? Do thënë në 14 shekuj, a kanë në tekstin e selevën 1 për selevën që thotë që qelizë zgjerohen? Qelizë zgjerohen, dukas. Shikoj ditën e tekstit që ka përmendë selevën, ka përdorur elektricitet për veçanë tim, ku nguljo, po zgjerohet. Të nda ul, i tim bardhë për të thënë, shikoa që ka përmendë selevën tu, absolutisht eskali në farmati. S'ka lidhje. Shpjegimi tu nuk ka lidhje fare me atë që përmendoi Tata. Ne e kemi zgjeruar këmë për gjërë thonë ata, kemi për gjërë këtë kuptimin. Tashin gju në, në rabe si do të jetë folja që ne zgjeruam. Atëherë jo, do të tallim. Gjykaj diçka këto lloj mes. Ajo lloj folë në gjunë rabe mund të vlidhë me këtë lloj kuptimi që pretendojnë ta. Dhe kjo është pumi e këtyre, që këta kanë marrë një kualor vetëm duke opozuar te një prej kuptimeve të mundshme të ajetit pa opozuar te që kanë kuptuar para që i kuptojnë më kuajë saktas. Është e dytë që do të vetëmijë që disa njerëz E kanë mbartë një unicorn në një kuptim të tumshme të jetës. Jo po ata, këta dytët, jam vetë mirë saktë fare, sepse te mirë të dytën ka thënë për të dytët, ata e mbartin e, e unicorn në një kuptim të tumshëm. Dhe pse nuk është ai kuptimi i jetës, por kuptimi i tyre është i vërtetë. Domethënë, një jetë unicorn një lloj ide që është e vërtetë, por që në vërtetë ky ai nuk thotë për lloj gjëje. Sa për, lëgjën, për... Kujanor, një gjë të vërtetë të pun, ai thonë edhe për çështje të tjera, por fati ishte, ti që do të shohësh saktë. Dalesa jemi për shkakun se cilët do të flasin për sinqeritetin e, e mbrådës ose për flasin për dogjshmërinë. Ne përmendni disa edukatorë si përshumë një person për për për thotë, o vëllezër, dini bëni davat. Dini bëni davat. Me fatisht dash për davat, çdo njerëz në fenë kusht e keqë. Gje mirësh. Ju po çoni çejti kur nuk përmend për çdo gjëje, thotë ka thonë Allah më dhuar je le dini namun ma lakum idhaqilakum firu fi sabilillahi fa qaltum ila al-ard. O ju që jeni bësuar, ç'keni ju kur ju thotë juve dini rrugt të Allahut, ju thotë rëndonin tok. Ure kamjuar një herë kjo një herë duke fol, e thotë do të më bëd dallë dhe përmendit te het corner. Aradidun bil hayatid dunja min al-akhirah, kradhi më shumë për het se e botës sa pra për hetin. I thashun, "Ky jet corner po shon flet, a për tavën fletu për jihadin?" Dhe ajo porqe e vërë dallë, ta shikoi me kontekstin e njëtë, pas se kush presë se neve ka shpjeguar kështu që të kënaqën ti. Filla do të bëdreve kur të koh të thash, "Un kaq kisha." Ndeshëm në tregu që ai ke fut kotës që ke gabimën mirë pafsh. Se e pa jo tonde me kupton, si gjeniti kupton ta. Si gjeniti kupton, asë kish i din fare këtu çje positionin tash. Ti je mera i dikornor, fatis dash gje mirë. Ai dikornor nuk flet për të dëgjues, ka lidhje me këtu dëgjje. Ky ai kor, nuk ka lidhje fare me të çështjet. Ky është lloji dytë i njerëzve të cilët e kanë shfiguar i dikornor gabim, edhe pse ideja e tij është saktë. Fatis ai dikornor mund ta përmbajë nga larg diçka të, poska lidhje fatis e hetim me këtu dëgjje sepse tek ka shfigusë levot, edhe vetë ai dikornor të tjerë mbështesin që këtu fiton për jihadën, nuk fitet për për do vitin. Qartë? Edhe kurse këta, janë më keq se këta. Këta sopit, pse? Çoftaj mashse se si kanë çift tash. Sepse ë këta e kanë marrë indikator nor, edhe kanë shfigur me një kuptim mbazë të mundshëm nga ana gjuhësore, por që në të vërtetë ai bie në kundërshtim me aq dhe me besimin e vërtet muslimanit. Nuk është diçka, nuk është teori vërtet, domethënë ata kanë gabuar tek argumenti edhe tek kuptimi i argumentit, të dyja. Si grupi i parë, të cilët besuan diçka që është gabim dhe janë veshën kuptimin e gabim ai kuror që nuk e përmban kuptimin. Valla, këtë lëtimësh janë tepër, tepër, tepër të ranceshme, shumë të ranceshme. Njëjë atë domozor sepse njeriu sot ka shumë libra, domthonë, shikoj, këtë që po të thotë janë çelca, janë çelca. Ti ke shumë libra kur të, të, të, të lezosh ato, ti ke mundësi vetë pas të shikosh, kush e ka fut kot, kush e ka fut kot, ke mundësi të të rruhesh se ditën ato parimet. Qartë? Edhe që ti ka buruar domthonë humbja e Shumë njërëzë, tuk a karë përrimi një dhëmbjes tëre. Ko është qëllimi këtë një oqë shumë? Ne në futimit të qëllimi njërëzë, qëllimi a ndorë të dhohë dhe i di a isë që kanë njërëzëmërët të të të tjua, e ne esim dhe parimit dhe analizëm qështë të një jashmë. Kaj që? A zimë të më të më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t